يسر وفي وثق لي مرضاتك يسر حفظ اياتك وثق لي مرضاتك يسر حفظ اياتك سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قول لنا شيئا برجم صلى الله عليه ورحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله onda pa onda govoris po sedenici da pri početka svako predamanja pa na se što smo razbrošili tako a šta znači salavat na poslanik sallallahu alaihi wasallam od strani Allahu rezaana ko kažemo va sallallahu ala Šta znači znači salavat? Allahu sallahu alajhi wa sallam. Vid kada Allahu dželle şanu kaže inna Allaha ve meleiketehu yusalluna ale'n-nebi, da Allahu meleikete nasu selavatuna, usallu alayhi wa sallam. put. Vezemo beskraj pucetski. Izvezite početak. Hajde vidite se s Šta znači? To je pobala Laha, Zalšanu, Božijih u Hruštu Meleka. Da. Šta znači riječ? Kad dođe, recimo, i na njegove sljedbenike. Sjećaš se toga? Ne sećaš. Kad donesimo salavat i donesimo salam, recimo, na sljedbenike ummeta Muhamada, riječ Alihi. Dobro, znaš šta znači selam? Šta znači selam? Kad nekom nazoviš selam, šta znači selam? Nis bio ti na početek. Latvo znači blagoslovni mir. Nekaj lalo mirujete. Nisme tako spomenjali. Agnir, šta smo spomenuli? Vesela. Yeah. Kada kažemo Veselame te svirenke svira prizivamo selam na onaj Mohameda slova 7 i sve sledbenike svirinke, Šta znači selam? Kad kaže čovjeku selam ali znači? Dobro. Ali ovaj želimo onaj da da zaštiti roba, znači onoga na, na koga prizivamo selam od svih, znači ne da čaj, bilo u imetku, u porodi, cijeli, Jeste, znači, to je dovalo Allahu subhanahu wa ta'ala za toga čovjeka, da ga Allah, članu, znači, sačuva od svih, od uh, svakoga zla, bilo da, se, da je vezano zla, zlo za njegov imetak, bilo za njegovo tijelo, bilo za njegovu vjeru, bilo za njegovu djecu, općenut, da ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od svih tih stvari. To znači salam, to je dovalo Allahu subhanahu ta'ala ala seženu da ifsu ima parku ispredstva al proješ putin inša Allah ono je nastačum ispredavani kaže šeikho l-islami unutemija rahmatullahi znači u vasitis kui akhidi imanu bil wa malaiketihi wa kutubihi wa rasulihi wal-ba'thi ba'da l-mawti والايمان بالقدر خيره وشرره. objašnjavao se deda šejhul islam ibn utejmije rahmetullahi alejhi kakva je to akida kakvo je to vjerovanje ehli sunnetu vel cemaa spašene i potpomognute grupy do dana pa kaže njihovo vjerovanje jeste na prvom mjestu da oni vjeruju u Allaha zatim da vjeruju u meleke zatim da vjeruju u knjige zatim vjeruju u poslanike i vjeruju u sudni dan i proživljenje nakon smrti i vjeruju u kater bilo znači po pitanju zla ili dobra. Sad samo znači prevodim, prevodim onako doslovno što znači ove njegove riječe. Spomenuo je tačno onaj, jedan dio haditha Allahu poslanika s.a.w koji se nalazi u Muslimu od Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala kada je došao Džibrijev Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i pitao za četiri stvari kao što svi dobro znate pitao ga je po pitanju Islama šta je to Islam šta je to Iman šta je to Ihsan i šta je, kada će biti sudni dan kada će biti sudni dan pa je tada Allah poslaniku sallam odgovorio šta je to vjerovanje pasite Allah poslana je definisio iman. Znači, da vjeruješ u ove šest stvari koji se smatraju temeljom temeljom našeg vjerovanja. Šta je to vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala kao prvi temelj našeg vjerovanja u islamu? Pazite. Vjerovanje je općenito. Znači, počet ćemo od značnje riječi vjerovanje. Vjerovanje, draga braća, u jezičkom značenju ne možemo prevesti el iman, ne možemo samo prevesti kao vjerovanje. Razumijte? Ne možemo prevesti samo da to znači vjerovanje. Jer nije dovoljno da čovjek samo vjeruje da ima Allah subhanahu wa ta'ala. Pazite. Nego, mora to vjerovanje koji posjeduje čovjek i vjeruje da postoji Allah subhanahu wa ta'ala uroditi plodom što mora uroditi plodom da se odrazi to vjerovanje na naše srca zatim na naše riječi i na naša djela jer imate mušrika u vrijeme odlav poslanika sallallahu alayhi wa sallam koji su vjerovali da postoji Allah subhanahu wa ta'ala ali to nije bila dovoljna stvar to Allah je sam jasno u Kur'anu govori ali vjerovani samo da postoji Allah subhanahu wa ta'ala nije dovoljno Oto da u jezičkom značenju iman znači potvrđivanje, pazite, potvrđivanje, što podrazumijeva da si prije toga povjerovao da postoji Allah subhanu wa ta'ala i potvrdio to. Potvrdio jezikom, potvrdio šta? Riječima i potvrdio djelima. Kažu islamski učenjaci da je osnova riječi al iman, vjerovanje. Došlo od riječi amn, što znači sigurnost pazite. Što znači sigurnost? Koja je sušta suprotnost od straha. Pa ako čovjek zna, da vera da vera znači sigurnost. Kažu islamski učenjaci, kao da hoče, Allah subhanahu wa ta'ala, ti objasni Da onaj ko bude imao vjerovanje u svome srcu, on ima sigurnost. Zato ćete vidjeti da su vjernici sigurni, stabilne lišnosti, nemaju straha. To je ono što Allah subhanahu wa ta'ala opisao po pitanju oni koji budu slijedili uputu. Fa ima je minni huda, fa men tebiha hudaje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zasigurni će vam dolasti od mene uputa. Pa ko bude sledio moj uputu, tela khofun alayhi wala hum neće imati tugovati. Neć imati straha, straha pogledajte sigurnost od onoga što će doći. Oni su sigurni u svoju budućnost. Ne bojite se šta će doći sutra. Za razliku od djahila ili od nevjernika, pazite koji su daleko od da Allaha subhanahu wa taala, uputi koji nemaju vjeru, vjeri nač što i ne prestano da su raštrkani onaj misli. U nekom strahu živi od sutrašnice i nekakvi od sudbine, šta će ih zadesiti. Zato ćete vidjeti koliko oni pokušavaju da iskopaju rukama i nogama. Šta će se desiti sutra? Preko raznih vraćara, gatara, ili nekakvih parapsihologa. I neće tugovati, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za one koji budu imali vjerovanje u svome srcu. Pasite, neće tugovati za onim što je bilo. Ne, tuguju za svojom prošlošću. Želimo da kažemo da samo jezičko značajnje po pitanju riječi vjerovanje al imanj U je da onaj ko bude ga imao, ko bude imao vjeru v Allaha subhanahu wa ta'ala, on će biti siguran. Biće siguran na dunjalu, biće siguran u kaburu, biće siguran na dan velikog straha, na sudnjem danu, i biće siguran kada uđe u džennet. Vjerovanje v Allaha subhanahu wa ta'ala, kao prvi ruk, prvi temet našeg vjerovanja, podrazumijeva vjerovanju četiri stvari. Čovjek mora da vjeruje vjerovanje Kad kaže da vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala Mora da zna da to podrazumijeva četiri stvari Na prvom mjestu Da vjeruje u postojanje Allah subhanahu wa ta'ala Kao božanstva U njegovo postojanje Zatim Mora da vjeruje Da Allah subhanahu wa ta'ala Draga braća Gospodar To se podrazumije ar rububije Da vjeruje znači da Allah subhanahu wa ta'ala Jedan Po pitanju rububije da je uvesćamo šta znači rububijet zatim mora da biru je? Znači da vjeruje, treća stvar da je Allah subhanu wa ta'ala jedan po pitanju uluhijeta i četvrta stvar da vjeruje da je Allah subhanu wa ta'ala jedan po pitanju osmao sifat. Da moram pojasniti ove termine. Prvo znači moraš vjerovati u postojanju Allah subhanu wa ta'ala. U po pitanju postojanja Allah, milčano, draga braćo, da postoji Allah upućuje nekoliko stvari. Jedna od tih stvari jeste sam razum. Gdje čovjekov razum, ako malo pogleda samo ko sebe, vidi jednostavno da ništa ovdje na ovome svijetu nije postalo samo od sebe. Što upućuje da mora postojati neko koji je to tako savršeno stvorio preko planeta, zatim sunca, mjeseca, drveća i svi stvari koji su oko nas. Što jednostavno mora iz toga proizaći da je neko to stvorio, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Postojanje Allaha Jalšanu ta upućuje također onaj opažanje naše. Pazit. Da osjetimo postojanje Allaha Subhanahu Wa Ta'ala da On zaista postoji. Kako to? Koliko puta čovjek zamoli Allaha Jalšanu za neku stvar u dobi? Pazite. Nem prođe možda ni par zrenutaka Allaha Jalšanu mu ispuni tu njegovu dobu. Sigurno nema niko od nas. A da mu se nije koliko puta tako nešto desilo? Da je zaista nešto molio Allah i došla mu pomoći zaista onako kako je on tražio. Polite što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u pitanju Ayyuba alaihi salam koji je bio skoro na samrtnim mukama. Do te mjere da mu se tijelo počelo raspadati. Da ga na kraju njegova vlastita žena ostavila. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wa ayyuba id nada Rabba spomeni Ayyubu alaihi selam koji je zapomogaj seo i zapvapio Allah subhanahu wa ta'ala kada je u tako težkim mukama zavapio i zapomogaj seo zatražio pomoć Allah subhanahu wa ta'ala idh nada rabbe kada izapomogaj seo, izapapio Allah subhanahu wa ta'ala, iznada rabbe, anni mesenje dur, Bože moj, mene je spod palata goba, wa anta arhamur rahimin, a ti si I tada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fes težabna lehu. Odmah ovo fa u podrazumijeva da se radi, odmah desila iza toga. Kada je došlo tako jedno ta kada je više izgubio bilo kakvu od koga od ljudi da mu ište, može pomoći Allah subhanu wa ta'ala da je od tada pomoći Ayyubu alaihi salam i izliječio ga. Koliko, kažem, toliko put, koliko puta svako od nas može vidjeti u praktičnom životu, osjeti jednostavno postojanje Allaha subhanu wa ta'ala, da Allah želšanu ima i da ga vidi i da ga čuje, da čovjek uputi do ovu Allahu subhanu wa ta'ala, kada vidi za ovoma kratko vrijeme, nestani tugi koji je imao, dođi želja ispunimo se želja koju traži od Allah Subhanahu wa ta'ala Što upućuje, kažem, svakodnevno našoj životu Osjećaj nas naš Upućuje na njegovo Subhanahu wa ta'ala postojanje Također, postojanje Allaha Subhanahu wa ta'ala upućuje sama priroda Koja je u čovjeku Allah Subhanahu wa ta'ala govori o ovoj prirodi Da on uzio zavijet Pazite Da je uzio zavijet od svih naših duša Da će priznati ga Kad dođe na ovaj svijet كاو قصب الدعارة إذا كزنات الزنقة كاجى الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إن ما شكاباؤنا وكنا ذريتهم من بعدهم كاجى الله سبحانه وتعالى بوريك ويدن بريزر أو بريزر كويسدسيو بازيت كويسدسيو بري بري naših dolazka ovdje na svijet u Ezelu, u nakon, kažu islamski učenjaci na osnovu Kru'anskog ajeta, nakon stvaranja Adama a.s. Pazite, kaže Allah kako to tumači također Ibn Abbas radiju ta'ala nuhuma kaže da se ovaj prizor desio na arefatu desio se na arefatu jedno od mišljenja to je štihad Ibn Abbas radiju Allahu ta'ala nuhuma da Allah subhanahu wa ta'ala izvadio iz kičmi Adema ali selam sve njegovo potomstvo sve duše i u drugoj predaje Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa ste tada onaj uzeo u svoj raspastrojesko potomstvo proširio i onaj u svojoj ruci Allah subhanahu wa koji su bili kao mravi tako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve I tada je podijelio na, šta? Srećni i nesrećni. Koji će ući u djennet, koji će ući u djehennem. Jer u ovom hadifu, ima imate usvrđivanje kadera. Allah subhanahu wa ta'ala. Da je sve i zapisao, ko će ući u djennet i ko će ući, šta? U djehennem. Razumijete li? E u ovom prizoru tada, u ovom događaju, Allah subhanahu wa ta'ala je tada rekao dušama svima, svima našim dušama, a lestu bi rabbikum. Priznajete li vi mene za gospodara? rekli su svakako. Zbog čega, kaže Allah subhanahu wa ta'ala Da ne biste došli na sudi dan i rekli Mi nismo znali za tebe gospodar Mi nismo znali da trebamo te božavati Nismo znali da si naš gospodar Kažu islamski učenjaci Da Allah subhanahu wa ta'ala Nije poslao ni jednog poslanijeka I da nije poslao ni jednu knjigu Čovjek bi morao na osnovu svoje prirode koju nosi Spoznati da ima neko koje je go gospodar Razumijete jeste razumijeli na osnovu ovoga jer Allah je u svakoj prirodi u svakoj prirodi čovjeka stvorio ovu potrebu za vjerovanjem i potrebu za priznavanjem Allaha subhanahu ta'ala kao svoga gospodara zato imate hadith Allaho poslanika sallahu alaihi wa sallam u debu hurej radi Allahu koji kaže hadith koga bilež imam i Bukhari i Muslim, svi znate ta hadith كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان وينصران يهو ويون او, أو يمجسان كاج الله وصلينا و صلى الله عليه وسلم فكوديته روجنا على فطري و prirodna vjera draga braćo koji svako dijete ima kod sebe svako od nas kad se rodi dođe doći sa tom prirodnom šta znači ta fitra kaži Abu Hurairah radijallahu ta'ala anhu polagajte šta kaže Allah subhanahu Šta znači i proučio jedan Kur'anski ajet koju proučio je taj Kur'anski ajet da je ovdje prirodna čovjekova islam. Šta to znači? Šta znači to da se svako dijete rađa sa prirodnom vjerom? Kažu islamski učenjaci. Ne znači to kada bi uzeli sada dijete i ostavili ga 15-20 godina. Bez ikakvih spoljašnjih utjecaja. Razumijete vi, negdje tamo u pustinji ili na otoku gdje nema nigdje žive duše, da bio naoko 15 godina, šta, bio musliman. Ne znači to. I se razumjeli. Ali sve to znači, znači da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svaku čovjeka i njegovu dušu sa prirodom kojoj odgovara samo šerijat koji će Allah subhanahu wa ta'ala spuštati preko poslanika. Zato ćete vidjeti Da širk, Allah subhanahu wa ta'ala Je suprotan prirodi čovjeka Ne može priroda čovjeka to shvatiti Nikada ne mogu shvatiti trojstvo Širk je neprirodan Za čovjek u vjeru S druge strane Svaki propis koji se nađe u šarijatu Koji Allah subhanahu wa ta'ala Spuštao poslanicima Odgovara prirodi čovjeka Zato ćete vidjeti Da uopće nije došla recimo objava čovjeka da bi naišao ulicom i vidio čovjeka kako je neki drugi udara u staricu. Dijete malo, hoće zaplakati. Prisno će biti im to teško, zato što to priroda ne odgovara. Pa je došao šarijat da zabrani takvi postupak. Razumijete li? I zato neiste naći ni jedan propis u šarijatu, bilo naredba, bilo zabrana, a da je suprotna prirodi čovjeka koju Allah subhanu wa ta'ala stvorio u njemu. To znači da Allah subhanu wa ta'ala stvara čovjeka u prirodnoj vjeri. Svaki pri zakon koji nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su ljudi izmislili, pazite, ili vjerovanje, ubjeđenje, ideologija, bilo da, su, da je kršćanstvo, bilo da je židovstvo, bilo da, da su drugi onaj, religije ili vjerovanje ili ubjeđenje tu, ta čovjekova ljudska priroda tu ne prihvata. Ne može ona to podnijeti, nije joj to prirodno, razumijete? Sada, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam zbog vanjskih uticaja i okolnosti poput njegovih, njegovih roditelja. Febe oahu i u havu i ali njegovih ga roditelji, babu i majka, odgajaju u kršćansu pa postane kršćanin. Odgajaju ga u židovsu pa postane židov. Odgajaju ga pa postane dolopoklonik vatrije. Nije rekao ovdje Allah u poslani Islalem Ali ga njegov vjerojatelj napravi muslimanom Pazite Nije rekao Allah u poslani Islalem Napravići ga njegov vjerojatelj muslimanom Zato što Šta? To je pritoli se podrazumio Zato što je samo prirodna vjera Islam koja prihvata čovjekova duša I čovjekov Znači Priroda S kojim je Allah subhanu wa Ga doveo na ovaj svijet Zato draga braća Imajte meselu Imajte problematiku među islamskim mučenjacima Šta je sa onim onom djecom? Pogotovo djecom mušrika. koji Koje umru pri poneđeljstva. tako šta će biti sa njima? Kažemo da su došli na ovaj svijet sa čime? Sa prirodnom vjerom. Kada je bio Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam upitao ppitao njega djeci koja umru od mušrika prije puno đeljstva, kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "Allahu a'lamu bima kanu ya'malun." Hadis Buhari i muslimu. Allah najbolje zna šta bi oni radili kad bi odrasli. Od da je ispravno mišljenje da se kaže su danaći Allahov poslanike da su se naći ispit na sudnjem danu, je li razumete? Imaće ispit na sudnjem danu. Jeći biti na reče, no da uči vatro, ko se pokori uči u džennet, ko se ne pokori Allahu subhanu ve taala što uči u džehennem kao što je propis za oni ostali ljudi do i ne do plobjeva. Jer imate ljude koji su živjeli između dvije objave, razumite? ili imate ljudi koji su bili daleko, daleko, daleko, nikad nisu čuli za poslanika ni jednoga, ili razumijete? Ali to su mali, iznimni slučajevi, onaj, oh, za takve, kažemo, oni imaju propis ahlu fitri, ili razumijete? I oni šta? Onaj, oh, ja? jes, imači ispit na sudnjem danu, imači ispit na sudnjem danu pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ibnu Kajim, imači, Ibn Kaj, imači, spominje, kad sam tražio svećan tu meselu, spomnije koliko se jam preko 20 ili 18 tako nešto 17 18 mislim je islamski učitelj neka pitanju djeci mušvika šta će biti sa njima najbolje da se kaže draga braćo ovo što rekao poslani Allah poslanikova sallallahu alajhi wasallam Allahu a'lanu ma kanu ya'malu Allah la yubiyizah tbi un jihadika wa drasti Allah nije ne preveden je tako nećemo činiti nasilje i pogotovo što ima hadis Allahov poslanika sallallahu alayhi wasallam šta? da on neće biti ispit za njih na sudnjem danu što se tiče djeci muslimana Što se tiče djece muslimana, možemo inshallah udal da kažemo da djeca slijedišta svoje roditelje po pitanju, ona i slama djeca muslimana. Pogotovo kad znamo da će biti štit na sudnjem danu, je tako? Od vatri i da će zauzimati za svoje roditelje ona djeca koja budu umrla prije punog ljestva, prije punog ljestva. Želimo reći da ova priroda s kojom čovjek dolazi na ovaj svijet jeste jasan dokaspostojanje Allaha subhanahu wa ta'ala jedan znači od dokaza onaj postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala druga stvar koju podrazumiva vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala jeste vjerovani da Allah zalla shanu jedan po pitanju tohid po pitanju rububijet šta znači rububijet draga braćo treba da znate da rububijet ide onaj kruži na tri stvari zasniva se na tri stvari Na kur'anskom ayinu bih kaja Allah l-šanu ala lahul mulk, ala lahul amru val khalq. Nemu pripada Allah subhanahu wa ta'la naradba i pripada stvarania. I drugi kur'anski ayat wa lil mulku sama wa ta'la ardu. Allah pripada vlast i na nabesima na zemlju. Što znači, da verujesz, da je Allah subhanahu wa ta'la jedan i jedini, kui je absolutni gospodar, pazite, i vlastnik ovog sveta i na nabesima On, Allah subhanahu wa ta'ala, vlasnik, apsolutni vlasnik, vladar ovog kosmosa. I svega što, što god postoji. To je prva stvar. Druga stvar, da vjeruješ da samo njemu pripada naredba. Razumijete li? Po pitanju dešavanja stvari u ovom kosmosu. Kada će kiša pasti kada će se desiti ovo, kada će ono, razumijete li? To samo je rukama Allah subhanahu wa ta'ala. I treća stvar, jeste stvaranje. Što podrazumije da je on jedan jedini koji može dati život, šta? koje može dati smrt. Ovi nove tri stvari, ako zapamdite, podrazumijeva vjerovani u rububijet. Ovi tri stvari podrazum, vjeru, znači smatra se ona ne podrazumijeva se da je on Allah subhanahu wa ta'ala jedan po pitanju rububijeta. Rekli smo vlast, je l' tako? Da je Allah subhanahu da apsolutni vladar i da samo on posjeduje vlast na nebesima i na zemlji. Druga stvar jeste stvaranje. Da pripada stvaranje, da je on taj koji daje život, koji daje, na faku, koji daje smrt, koji daje na fakvu. Sve te stvari znači šta? Ovdje stvaranje. I da njemu pripada ovdje na ovome svijetu naredba. Razumite li? I da on sam može upravljati upravljanje ovim kosmosom, zemljom, nebesima. Dobro, postavlja se pitanje. Kako to kažemo da je samo Allah subhanu ta'ala vlasnik mm. ili vladar kad vidimo da Allah je usvrdio vjernicima da oni imaju vlas u Kur'anu Allah je usvrdio vjernicima kaže ma ili što, vaši, što je pod vašim rukama što vi posjedite u svojim rukama razumite Allah u drugom Kur'anskom ajtu kaže Allahu u samo pripada vlast na nebesima i na zemlji a u drugom Kur'anskom ajtu koje smo spomenuli Allah usvrđuje vlas ljudima kako spojite tu stvar imali kontradiktornosti kažu islamski učenjaci ovdje nema nikakve kontradiktornosti jer se podrazumijeva apsolutna vlast Allaha subhanahu wa ta'ala razumijete li? i njegova vlast je neograničena njegova vlast je apsolutna niko ne može mu narediti šta će raditi razumijete li? za razliku od vlasti čovjeka čija je vlast ograničena ako posjeduje jednu kuću ili dvije ili nekoliko auta ne posjeduje drugu i treću i petu i desetu kuću Ako posjeduje ovo, ne posjeduje ono. Da znači, će njegova vlast je šta? Zasimo ograničena. S druge strane, ne može raditi sve što god ona će sa onim što posjeduje. Za razliku od Allah subhanahu wa ta'ala, inna amruhu itha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kao Allah subhanahu wa ta'ala je bio što da uradi u swojem u svojoj vlasti što posjedi, samo kaže budi i ono šta biva. A ti posjediš neke stvari, ne možeš da radiš u kojoj god situacija. Posjediš nešto, ne možeš da radiš što ti hoćeš. Čekaj u ono što što posjeduješ. Ako moliš se onim što ne posjeduješ. Odtuda na ovakav način razumijevaju se kuranski ajet i se podrazumijeva vlast Allah subhanahu wa ta'ala koja je apsolutna neograničena. Takođe isto u pitanju stvaranja, pazite. Allah džanu je usvrdio kao što došao hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, usvrdio da će da ljudi nešto mogu usvrditi. Jer će biti na Sudnjem danu rečeno onima koji su slikali. Hadis od Buhari Biće rečeno onima koji su slikali Oh ma halaktun Oživite ono što ste Šta stvorili, pazite Allah posljednog sviđa kaže Da će biti na sviđan danu Reč, rečeno Onima koji su slikali Oživite ono što ste stvorili A sad smo rekli da samo stvaranje pripada Allahu subhanahu wa ta'ala Kažu islamske učenje Da Allahu subhanahu wa ta'ala Stvaranje jeste iz čega Iz ničega A za razliku od ljudi, poledajte, bilo koja inovacija njihova, bilo što da urade, naprave, ona je iz nečega. Razumijem? Vrata, hoći napraviti, moraš od Haj, stvori drvo, iz ničega. Razumijete o čem se radi? Za razliku da Allah subhanahu wa ta'ala koji stvara iz ničega. Mogu uklonirati, mogu raditi što god hoći, ali opet moraju šta? Naći spermatozoid od čovjeka. Razumijete li? Mi ste razumijeli? Kam ti Allah subhanahu wa ta'ala stvaranje apsolutno stvaranje što stvara, što podrazumijeva stvaranje iz ničega. Za razliku od ljudi koji uvijek moraju napraviti nešto, ako možemo reći stvoriti, šta? Od nečega. Bilo što je. Od tuda vidi absolutna razlika između stvaranje Allaha subhanu wa ta'ala i dijela ljudi. Jeste razumijeli? To je druga stvar koja podrazumijeva vjerovanju Allaha subhanu wa ta'ala. Jer, draga braća, zašto namo bitno da shvatimo? Zato je zaista što ćete vidjeti vidjeti da ima ljudi koji viruju da neko može raditi neke stvari i upravljati kosmosom. Ili da može određeni stvari koje su ovdje ovaj pojave oko nas može upravljati sa njima. Virujte, ja neko veći paši na Kaliman, baš da vidim neke stvari kako kruže kod tebe ovo ono, i potrefilo se, dobili su nekakvog parapsihologa, Damira, koliko, u tom smislu. Sma, smatraju ga na, na Adamusa, ovdje u Bosni, šta ja znam. I vjerujte, znate koliko poziva, koliko ona ljudi pitaju ovako, onako. Proriče im sudbinu, vjeruje vjeruju da može što se desi sutra. Po pitanju proricanja zemlju trisa, kada se desi zemlju trisovaj, kada se desi o, globalne, kakve svjetske politike, kako će završiti. Razumite li? Sve se to dijela kufra, širk Allah, subhanahu wa ta'ala, draga braća. Razumite li? Što automanski poništava čovjeku, la ilaha illa Allah. Kako ti koji vjeriš u Allah, subhanahu wa ta'ala, ko znaš da niko ne zna gaibu. Osim Allah, subhan Da niko ne može upravljati ovdje ovim kosmosom, da ne može niko. Onaj da da bude zemljotres, potres ili onaj život ili smreti tako dalje, razumijete li? Kako on može pobjerati takije glupotine, takve gluposti, takve priče? Je li se razumje? Da kažem čovjek vjernik, vidite ćete, može imati ljudi koji vjeruju Allah i nije može piti vakate namaze, al' se povjerite ovakim smišljenim stvarima, što je djelo koji čovjek apsolutno nema iz od zvijeri jer kako ti koji vjeruješ u Allah ličano možeš takim stvarima povjerovati kada ti je to strogo, strogo, strogo zabranjeno na osnovu onaj jasnih kur'anskih ajata i sunneta Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam <trih> treća stvar koja podrazumiva vjerovanje u Allah jeste vjerovanje u jednoću Allaha Allah u lu, pitanju luhijeta što podrazumiva čvrsto naše objeđenje da ibadat pripada samo Allahu subhanu wa ta'ala. Što znači, dragi brete, da ti nije dozvoljeno da upućuješ dovu nikome drugome osim Allahu da ti nije dozvoljeno da učiniš seždu nikome drugome osim Allahu niti rukvo, niti poniznost, razumijete li? Nije dozvoljeno da prinosiš kurban bilo kome osim Allahu jednom riječu. Sve što god je ibadet razumijete li što je došlo u šarijatu da je ibadet nije dozvoljeno da ga uputiš bilo kome mimo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ni poslaniku, ni poslaniku ni meleku Džibrilu, ni meleku Džibrilu isključivo samo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala tu kada čovjek zna, kada vjeruje tako, da je Allah jedan jedini koji zaslužuje da biva obožavan i da se samo njemu smije uputiti ibadet onda, draga braća njegovo vjerovanje Allahu Allaha subhanahu wa ta'ala biva ispravno po pitanju ove tri stvari past moraju biti potpune ukoliko čovjek zanegira bilo kod ove tri stvari koje su spomenuli bilo da sumnja u postojenju Allaha subhanahu wa ta'ala nije vjernik past bilo da sumnja da neko drugi može upravljati ovim kosmosom ima Allaha da subhanahu wa ta'ala da može dati život li? koji su od osubina ili su živo samo Allaha subhanahu wa ta'ala nije vjernik Ako vjeruje da se može ibalić pripisati nekom od drugom imu Allahu subhanahu wa ta'ala ni vjernik jer mušrici kao što smo spomenuli su u vrijeme poslanika sallallahu alayhi wa sallam znali za Allaha Allah. i zakunjali su Allahu i vjerovali da je Allah stvorio nebesa i zemlju Allahu nekoliko qur'anskih ajeta spomeni to Allah ako pita, i budeš pitao ko je stvorio nebesa i zemlju reci Allah Niko nije, nije vjerovat da je lati uza onaj kamen koga obožava kome čini seždu, da on stvorio nebes i zemlje. Niko. Od mišljika. Nije Abu Džahru. Pazite, Faraon ovog ummeta Razumite li? Ali, šta je razlika? Razlika je, odnosno, gdje je pojenta? Pojenta je kad došao Mohamed sallallahu alihi wa sallam Abu Džahru, rekao ću samo jednu riječ. Resti la ilaha illa Sobt zino da soni znači da znači la ilaha odrazumjeva to da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da biva obožavano sa svojim sa svojom seždom sa svojim rukuvom sa svojim namazom pa ne zaslužuje bilo koje drugo božanstvo da bude obožavano im Allah subhanahu wa taala kaže 1000 riječi što mu ti neće samo nikad la ilaha illallah, zato što znali ste znači la ilaha illallah. znali ste to znači više nema obožavanja nema više sežde nema više rukua kip Nema više izvanje svoga srca za alatiju zajni menati nikog kao drugog božanstva. To znači da moraš samo onda obožavati Allaha dželle džalaluhu. No. Je se razumelo? Zato kažemo jasno, ovdje vidi se da nije dovoljno, draga braća, da čovjek vjeruje postoji Allah. Niti da vjeruje da je Allah džalaluhu taj koji daje život, koji daje smrt, da on koji daje na i on je taj koji je stvorio nebesa i zemlju i on upravlja time. Nito ni dovoljno. Nekome mora biti ova treća stvar, a to je da vjeruješ i da radiš odno tomem. Pazite, da tvoj ibadat mora biti isključivo Allahu džellej I onda ostaje ova četvrta stvar, koja? Shodno, pazite, od situaciji do situaciji može podmnoci čovjeka izvesti iz ako za neke neke stvari, a može samo umanjiti njegovo vjerovanje. Je li se Ova četvrta stvar. A to je vjerovanje da Allah subhanahu wa ta'ala jedan po pitanju svojih imena šta i svoj stava Da čisto vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoja, lijepa imena i uzvišena svojstva bez da upoređujemo ta Allahova subhanu wa ta'ala svojstva sa bilo čime od njegovih stvorenja, niti da govorimo o pitanju kako će da pitamo kakva su tu Allahova subhanu wa ta'ala svojstva, razumijete li? A niti da sada dođemo pa da zanegiramo neka od tih Allahovi svojstva, nego opisujemo Allah onako kako on sebe opisao u Kur'anu i kako ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnom sunnetu kažem ove četiri stvari moraju biti da bi čovjeko bilo potpuno vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala jeste li razumijeli nemojte da vas zbuni u ovih sad detalja pazite Islamski učenjanci govore da je imali vjerovanje svakog čovjeka u osnovi općenitog. Jedan dejedo koji ima 70 godina, koji ne zna ni čitati ni pisati, rekao ila ila ila ila klanja posti razumijete li? Isti razumijeli? Hoćemo li reći moraš da znaš sve ove stvari ovako ovako pa da bio vjernik? Ne. Njegovo vjerovanje je općenito. Isti razumijeli? On vjeruje u La ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila kažu islamski učenjaci, imate vjerovanje koje je pojedinačno, koje, koje je detaljno. Zbog ovih detalja, kažu, Allah, kažu islamski učenjaci, zbog toga je Allah odlikovao učenim nad neučenima. Inama In jakhša Allah min ibadil u ulema. Paz, najviše se Allah subhanahu ta'ala poje učeni. Shodno koliko budiš poznavao ove stvari, i občenito, razumijeteli, li, što budi više učio, vshodno tome, a najznanje je jednako vjerovanju u Allaha dželle jači. Više znanja više šta? Vjerovanje u Allaha subhanahu te'ala u u rodi, djelo, kod ljudi. Razumite? Zato kažem ove ovaj stvari morate razumijeti detaļa, sallam, zbog ovih detalja koji se nalazi kroz Kur'an i kroz sunnet Allaha poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Zbog ovih detalja Allah dželle džalaluhu daje veći iman i veće vjerovanje i jači objeđenje u Allah subhanahu wa ta'ala od onoga ko ne posjetuje tu stvar. Ali i svi, jer je ali svi, špazite, sala ilaha Allah, Muhammedun Rasulullah, učestvuju u općenitom imanu, općenitom imanu, i ne izlaze iz toga, šta sve dok, ne dođu sa nekim dijelom koji je jasno dijelo Kufra Allahu Đušanu, razumijete li? A ne, i tome, slično. Od da kaže morate voditi računa kada je u pitanju ova stvar, to je, znači, kao neka napomena, a nekad kažemo ko ne bude uvjerovati u to i to nije vjernik. Isti ste razumijeli? Pa eto. Jeliko, koliko sati? Da se, dosim. Ima još, ja? kaže da je znači druga stvar drugi rukn koji je spomenu znači vjerovanje u i meleke te kaže šejhul Islam ibn Taimije rahmetullahi alejhi vjerovanje u njegove meleke pa vjerovanje u njegove meleke šta znači melek osnova ove riči od koje je došla rič melek u arabskom jeziku jeste aluke al el aluke što znači perisal pismo. Kao da znači to, šta? Da melek jeste onaj, znači biće koji nosi određenu, šta? vijest. Jeste razumijeli? Ili objavu nekome drugome. To je osnova, to je osnova, znači značenje riječi melek. Pismo odnosno onaj, onaj koji donosi neku vijest nekome. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio vjerovanje u Meleke temeljnim našim vjerovanjem. I po pitanju vjerovanja u Meleka skoro da sve objavljeni vjere pazite koji do došlo da Allah subhanahu wa ta'ala vjeruju. Razumite li? Po, u, po pitanju postojanja Meleka. To su biće ko Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Kao što je stvorio i druga bića poput šta? ljudi poput onaj džinna. A šeitanje su šta? Od džinna. Od džinna. Allah subhanu wa ta'ala ispomenuo u Kur'anu da su stvoreni malaki od svjetlosti. Po pitanju kakva je to svjetlost? Od kakve je svjetlosti? Draga braće, Kad god dođete po pitanju gajiba kakva ili kako, kakvoća, treba da znate da je to problematično. Otuda, bilo je islamski učenjaka koji su pokušali reći da je to on svjetlost takva i tako i opisati. Međutim, draga braća, to je stvar gajiba. A po pitanju gajiba nevidljivog svijeta nije dozvoljeno pričati osim što dođe u Kur'an ili sunet Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Vjerujemo neke osobine koje su spomenute Ali opet ne pita, ne govorimo kako, ne znamo kako. Allah subhanahu wa ta'la suri faatir kaži, جاđi l-melaiketa, rusula, uli ajnihatin, methna wa thulatha wa ruba. Hvala Allah subhanahu wa ta'la tako da li, paste, kui jesta meleke, ona kao izaslanike, kui imaju paste dva i tri i četiri krila. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu ustvrdujuje da veliki imaju krila. Ali, hoćemo li reći da su krila velika, kao krila ptice, koju mi poznajemo u ovom pojavnom svijetu, nikada, draga braću, pazite. Ovo je jedna od najvećih stvari, gdje je došlo do razilaženja odahlih sunneta i ostalih drugih one škola po pitanju Allah-u imena i svojstava, koji nisu mogli da shvati da onaj Allah subhanahu wa ta'ala upotrijebi riječ u arapskom jeziku u Kur'anu. Razumijete Koji nisu mogli da shvatiti da takva upotrijebljena riječ on ne može upućivati na nešto drugo. Osim onoga što mi, šta? Znamo. Mi znamo kad Allah subhanahu wa ta'ala recimo upotrijebi, kad, kad kažemo krilo. Znamo što je krivo. Razumijete li? U našem pojavnom svijetu I oni kažu iz toga bi zašlo da su krila, meleka, ista šta? I kao krila, ptice. Primjer radi. Međutim, draga braćo treba da znate da jedno pravila jehli sunnetu vol džama. El ištiraku fil asma la jehtedi el ištiraku fil ma'anja. Izraz je u arapskom jeziku, kada su potrijebi, pazite, ne podrazumijeva da ima Kada se, kada se potrebi jedno ime Za više stvari Više različitih stvari Ne podrazumijeva iz toga Ne proizilazi iz toga Da mora biti značenje svih tih stvari isto Paz, to je ovo bitna stvar Kažemo noga U arapskom jeziku se noga kaže Iza nogu Slona Iza nogu čovjeka Iza nogu mrava Iza nogu od stola isto tako A je li noga Slona, inoga čovjeka, inoga šta? Mrava, inoga stola, ista? Niko to ne kaže, razumijete li? Zato kaže Ibn Abbas radi Allahu ta'ala, anhu, a pazit, po pitanju imena koji su spomenute vezano za džennet, razumijete li? I ljeputa džennenski, kaže, nema ima ništa zajedničko između džennete i dunjalu, kaosim mene. Allah subhanahu wa ta'ala je opisao, primjer radi, opisao Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam, da imaju rijeke. Ili Allah je kur'an kaže, sur Muhammed, po pitanju, recimo, ili sur Bekara, a ona je rijeke. Razumijete? Mi znamo što je rijeka na, na dnjalu. Ali kako možeš zamisliti rijeke u džennetu kad kaže Allah, poslanik, u njemu se nalazi ono što je ljudsko oko, šta? Nije vidjelo ni ti ljudsko, mašta mogla to shvatiti. Kako god da zamisliš, ne možeš zamisliti li je pot u Je rijeke, nemogući. Jeste se razumijeli? Zato kaže Ibn Abbas, ne ima ništa zajedničko. Između, znaš i anta juvoga svijete osim imena. Ti možeš imaš može kontakt s te Jan. Ali da skontaš, iste hurija, razumiješ? Nikada nemoguće, draga braćo. Nemoguće, draga braćo. To za dunjaluk. Od tuđah. Od tuđah moraš shvatiti kad Allah subhanahu taala kaže po pobijdenju melijeka, da imaju krila, vjerujemo da imaju krila. Ima ih melek koji ima dva krila, koji ima tri krila, koji ima četiri krila. Vjerujemo, tako, zato što Allah su nam dalo obavijesnost Kuranu i ne govorimo kako će. Kažemo, zato što zakoni koji su vezeni za Gajib svijet, pazite, šta? Ne mogu, oni su različiti i ne mogu nikako se uporediti za zakonima koje mi poznajemo oko sebe. Razumijete li? Ovo je, draga vraća, u pravilu koje smo sad malo pojasnili. Veoma bitno kad budemo dalje nastavili govor pa pitanju Allahovi imena i svojstava. Jer ne smiješ sa svojim krnjavim mozgom praviti na njega analogiju vezano za gajb svijet. Razumite? To je tako, ima Šehezen dan i spominje jedan fin, zaista fin primjer kada je u pitanju ova stvar. Par puta sam spominje ovako. Zamisle kaže pjetla koji se nalazi na pućini. Spominje, ovo sam mislim, ako nije možda bjela, ona. Onaj, u tom kontekstu. Pjetla koji se nalazi na Pučini, ili čovjek koji se nalazi na pučini slijep, nikada nije onaj, šta? Vidio. Čitav život bio slijep. I nađe se na brodu čovjek taj je slijep, onaj kad mu Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Povrati vid. Samo jedan trenutak. I prvo primjera što ugleda recimo šta Yarbol. Razumite li? Takav slijep 20, 30 godina bio, nikad ništa nije vidio svojim očima na Zemlju. Pogleda samo jedan put i vidi jarbol na brodu. I nakon toga odmah Allah suhadala oduzme vid. I sad ti takom čovjeku hoćeš da objasniš šta ima na kopnu. Nikad nije vidio kopnu. On ne zna šta je kopnu. Nije ga vidio. Hoćemo da objasniti primjer radi kakav je pijetao. Kažeš mu ima pijetao, tako i tako. Prvo možete se pitati šta? Šta ima zajedničko pijetao i jarbol? On je samo zna šta je jarbol. On ne zna šta je pijetao. Nikad nije vidio. Mi se razumijemo on zna, ima samo jednu stvar Ko, ono što on zna u njegov mozak dokle je dopravo vidio je tu i sad on će ti pokusati, bilo šta da mu kažiš on će ti pokušati praviti analogiju na ono što on zna Allah Subhanu te obavisio da ima i melek. ti zna, ima i krila ti znaš ima ptica krila jesi razumiju? to ono što ti znaš, to je, tvoja, to je tvoje znanje u kakvoj sti okruženi nalaziš a sada što krila melek, ne liči apsolutno, nema nikakve zajedničke dodine i tačke sa krilom. Šta? Ptici koju ti znaš, to je drugi problem. Jel razumijete? Od tuda, ehli sunnah wal wa džama'a, draga braće, postavlja ovo zlatno pravilo. Popitanje Allah imena i svojstava. To je ono što je ljude odvelo u zabudu po pitanju imena i svojstava. Što su rekli kada Allah subhanu wa ta'ala kaže, Allah, Allah, što je jasno u Kur'anu, kaže da ima ruke, pazi, dvije ruke, Allah, je jasno kaže. kažu, O, pogledajte To je uspoređivanje Allaha sa njegovim stvorenjima I ste razumili? Ali Allah jasno u Kur'anu to kaže Šta je rešenje? Kaže za negirati. Ne znači to ruki, to znači nešto drugo Iz okrićanje Allaha'u subhanahu wa ta'ala Ajeta Ili razumijete? Allah jasno kaže Ništa njemu nije slično, to uzmi pravilo To je prvo pravilo kod ehli sunneta u Al-đama'a Ništa Allaha'u subhanahu nije slično Paz, ništa Allaha'u subhanahu wa ta'ala nije slično Što god da zamisliš Kako god da zamisliš Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično Kako možeš zamisliti Gospodara Allah subhanahu wa ta'ala Draga braće Ovo što mi vidimo ovdje pred, ispred nas To je samo prvo nebo Koje je najbliže zemlji A gdje je prvo nebo u odnosu na sedam nebesa Koji su iznad nas Kao kaže Ibn Abbas radi Allahu ta'ala Kao šta Kao trunka jedna ili kao komad, pjeska koju čovjek baci u pustinju. Tako izgleda prvo nebo odnosu u odnosu na sedam nebesa. A gdje je sedam nebesa? U odnosu na kursiji, koju Allah subhanu wa ta'ala spomenu u ajtel kursiji. A gdje je kursiji u odnosu na arša Allah subhanu wa ta'ala? A gdje je arš? Pazite, Allah subhanu wa ta'ala, koje jedno od samo, Allah subhanu wa ta'ala. Kako onda ti svojim manjkavim mozgom, pazi, možeš pomisliti bilo što Allahu subhanu wa ta'ala da onda nešto liči ili da neko, neko njegovo Allahovo svojstvo, kojim se on pisao u Kur'anu, može ličiti onaj, nekom od svojstava njegovog stvorenja. Subhanallah. Razumite li, draga braća? E tu je navelo što neki onaj, ljude i neke pravce, pazite u pitanju vjerovanja, kažu rješenje da bi, da bi ne bismo usporedili Allah sa njegovim stvorenjima, da ne bismo bili antropomorfisti, pazite, rješenje, hajdemo je zanigirati sva Allahova svojstva. Ili, hajdemo priznati samo neka. Pazite, ili razumijete? A ostale ćemo zanigirati. Ali kažem ovo za samo na ovom primjer, one, u ovom slučaju, u ovom kontekstu, da vam pojasnijem ovo malo one, malo digresije smo napravili, zato što kad kažemo takvu da Allah čemu kaže da melek imaju po dva, i po tri, one, i po četiri krila, da nijekom slučaju čovjeku ne pade nešto, ne pamijeti, jer Allah subhanu wa ta'ala istvar gajba, bilo meleka, bilo djenneta, bilo djehennama, draga braćev, pazite, ova nešta, ništa mu, nije, slično. Allah, nešto mu spomenuo, ukrat gošmalo, inša Allah, spomenuo Allah, subhanu wa ta'ala, Jibril, Jibril, koji je oponomoćen za objavu, u kome se nalazi život za srca, pazite. Allah, subhanu wa ta'ala, spomenuo meleka, Mikaila, opunomaćenik za kišu. U kiši se nalazi život za zemlju i za bilje. Allah subhanahu ta'ala je opunomaćio meleka Israfila za puhanje u rok, u čim puhanju se nalazi život šta? za, za tijela. Razumite li? Otuda, draga braća, kažu islamski učenjaci ova tri meleka su ne odabranija meleka Zato je Allah, poslanik Salosinu, kako došao hadicu ahimu muslimu na noću na namazu. Moli Allah, subhanahu wa ta'ala, kao gospodara ovih meleka. Allahumma rabaj Džibrila, wa Mikaila, wa Israfila. Bože, mogu gospodaru me, Džibrila i, šta? Mikaila i Israfila. Kažu, zato što svima njima zajedničko život. Svima njima je zajedničko to što su opononoćeni za neku stvar u se nalazi život. Zato je Kur'an s kojim je došao Melek Džibri i Muhammedu, svojim sredinom, život za ljudska srca, draga braće. Zapamtite, ljudske duše ne mogu se, kako tijela imaju potrebu za hranom. tako duše imaju potrebu za, isto tako. Hrana tijela jeste ovo što vidite, a hrana duše jeste Kur'an, jeste objav od Allah subhanahu wa ta'ala. Razumijete? I s obzirom da sva tri ova Meleka su oponomaćeni za neku stvar u kojoj se nalazi život, šta? kažu islamski učenjaci, zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao ova tri meleka. Spomenuti su još neki drugi meleki, poput meleka smrti. I nigdje nije došlo, jer do da je njegovo ime šta? Azrail, nigdje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, قُلِيَ تَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ لَذِي بُكِ لَبِكُمْ Reti u će vas melek smrti koji je opunomaćen. Opunomaćen za to. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje usvrdio da je melek smrti jedan melek taj koji vadi duž međutim Allah subhanu wa ta'ala kaže anfuse, hina Allah je taj koji usmrćuje čovjeka šta? prilikom smrti sebi sada ovdje usmrđio Allah da on taj koji usmrćuje i Allah subhanu kaže hatta iza djaet rusuluna je kaže onda kad dođu naši izaslanici da ga usmrti sada Allah subhanu na treći mjestu spomenuo da ima više meleka koji usmrćuje čovjeka ste razumijeli? U jednom Kur'anskom ajetu Allah usvrdio da je melek jedan koji smrćuje. U drugom Kur'anskom ajetu usvrdio Allah subhanahu ta'ala da je on taj koji smrćuje. I u trećem Kur'anskom ajetu spomenuo Allah subhanahu ta'ala da ima više meleka koji smrćuje čovjek. Kažu islamski učenci onaj koji vadi dušu iz čovjekovog tijela pazite, jedan je melek. Koji vadi dušu iz čovjekovog tijela je jedan melek. Kako se to može jasno vidjeti u hadithu koga bilježi Ahmedu Suma Musned da ostali meleke dođu i sjednu šta? Na onoliko koliko dopire čovjekov pogled. Tamo gdje ti dopire zadnji pogled, dok da možda vidiš, na toj daljini sjednu ostali meleke. Bilo dobri, ako si bio dobar, bilo loši, šta? Ako si bio loši. I kada melek smrti izvadi dušu iz čovjekovog tijela, tada preuzimaju dušu, dušu meleke njegovi pomagači. I to ono što Allah suhanu otala rekao u kuranskom manetu. Jer ovdje je hadisa Allahog poslanika, je sam pojasna, pojašnjava, Kur'anski ajed, koji duđu sa čefijinima, bio onaj mirisnim ili smrtlimim, razumijete li, shodno duši, kakva je. A što se tiče toga, da Allah subhanahu wa ta'ala ustvrdio da on taj koji smrćuje dušu, to znači da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji izdaje naredbu i naređuje. naredjuje. Jel, jer u arabskom jeziku je dozvoljeno da kaže čovjek prime radi pita se ko je sagradio ovaj dvorac ili ko je sagradio ovaj, ovu džamiju kažu kralj Pahit A? nije kralj Pahit došao u gradiju u džamiju razumite li? nego šta? ono je dao im pare ili tome slično naredio da se napređe džamija da kažu islamski učenjaci u arabskom jeziku je dozvoljeno šta? da čovjek da se kaže da je neko nešto uradio samim tim što je naredio pa makar on sam ne to uradio odtude Allah subhanu wa ta'la jese taj koji smrčuje dušu zato što on izdaje narebu, meleku smrti da usmrti nekoga i ste razumili imate još drugi meleka koji spomenu tu Kur'anu poput on va inna aliku kiramen katibine ja'lamuna ma tefa'lun ilna dvama se nalaze i kod se nalaze dvameniti pisari onaj kuj pije ono što bih, šta radite također Allah subhanu wa ta'la je rekao wa ma jelfidhu min qavlin illa ladehi raqibu na atid da čovjek nijednu jedinu riječ ne izgovore da se kod njega onaj ne nalazi melek raqibu atid ova dva meleka razišli islam svičenci dali je ovo ime dali svoje imena raqibu atid dva imena za meleke ili osobina što podrazumiva meleke koji žestoko prati. Je li to osobina ili ime, pazite? Sama oviku. Pronađen je izgledžami na polcema od gozma. Osoba koja na izgledama Božena ga podinu od uvijesensku sodu. Znači, rešli bonatid, ne znam, i spravnom mišljeni da je to osobina. Znači, da su to meleke koji žestoko prati onaj 60. razumite li Kažu još velikih koji su onaj punomećni tu poput onaj velikaza čuvani čovjek čuvani čovjek koji idu ispred njega i za njega imate sve dok ne dođete kateru dalajanu kad dođe kateru da on oni se odmaknuti da razumite li anaj pisao ju ga sam da spominjem što sam govorio za dva melekara